Bona tarda, benvinguts un dia més a Esports al Dia. Què tal? Com esteu? Avui és dimarts, dia 7 d'octubre. Dia dimarts ja inici de setmana i gairebé a punt d'arribar el dimecres hi ha aquest equador de la setmana. Un equador de la setmana que, quan el passem, doncs significarà ja gairebé l'arribada del cap de setmana. I pensareu que positius que estem perquè sent dimarts ja pensem en el cap de setmana. Però és que és el que ens toca perquè sent un programa d'esports, com més el que us oferim, cada dia, doncs nosaltres sempre pensem en la jornada esportiva i en aquest cap de setmana que un cop més ens aproparà a l'esport mulietà, al futbol, el bàsquet, a l'hoquei i a moltes altres activitats que es realitzen a la nostra ciutat, com per exemple la que es realitza des del Club muntanyenc de la nostra ciutat. I és que, com sabeu, aquest cap de setmana el Club muntanyenc de la nostra ciutat prepara una nova marxa de veterans a nivell estatal que enguany es celebra a la nostra ciutat. Aquesta activitat us l'avançàvem en altres programes i precisament aquesta setmana, segurament aquest dijous, parlarem d'aquesta activitat i sabrem quantes persones estan apuntades ja per poder participar-hi. Però tot això serà com dèiem aquest dijous. De moment, avui dediquem els nostres minuts, com cada dimarts, a parlar de bàsquet. Parlem de bàsquet perquè parlem dels nois de l'excoma i d'aquest inici de temporada, que sí, la setmana passada, deiem que era força bo, ja que en els dos partits que portàvem, havien guanyat un i havien perdut un altre, doncs aquesta setmana estem una mica més ensupits i és que els de Coma van perdre en el darrer moment en el seu partit i doncs els va costar una miqueta aconseguir guanyar aquest igualada, aquest equip eh, contra el que ja havien jugat en la pretemporada i contra el que també van perdre.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 Aquesta música i com us dèiem Comencem el nostre programa d'avui Parlen de bàsquet i parlant d'aquest recanvis Gaudí Mollet a la nostra ciutat. Perquè sembla ser que els nois de Coma una setmana ens donen una de bona i una setmana una de dolenta. I és que, com sabeu, en el seu primer partit, en el seu debut a la Lliga EVA, els de Coma no se'n van en sortir i van acabar perdent. Però en el segon partit que van disputar, que va ser fora de casa, els d'Àlex Coma van aconseguir guanyar un dels preferits d'aquesta categoria, que, com sabeu, és el club de basquet Valls I en el seu retorn cap a casa a la pista d'aquí, de, de Mollet del Vallès, doncs els eh, mulletans van tornar a perdre, sorprenentment, i malgrat eh, tenir tota l'afició volcada en aquest partit eh, que van jugar aquest cap de setmana contra l'Urmipresa Igualada. D'aquesta manera, els nois de Coma ocupen ara mateix la tretzena posició a la Lliga EVA amb quatre punts acumulats, i eh, en aquest sentit us hem de dir que a la Lliga EVA el líder és el Sabadell, que porta sis punts acumulats, Malgrat aquesta, aquesta derrota, els nois de la nostra ciutat doncs, no ocupen una posició gaire, gaire dolenta en la taula classificatòria, ja que hi ha diversos conjunts d'aquesta categoria que sumen la mateixa quantitat de punts. De fet, n'hi ha alguns que inclús eh, en sumen menys, com per exemple l'UGT Aragó, o per exemple doncs el mateix Baix. A més a més, el Mollet es troba ara mateix empatat amb l'Hornipresa, precisament amb el que va jugar, amb el Mataró, com el sedis Mousa o el Naves, entre d'altres. Què va passar en el partit que els de Mollet van jugar a la pista d'aquí, a la nostra ciutat? Doncs el recanvis Gaudí Mollet va patir la segona derrota, com deien, consecutiva a casa. Aquest cop deman aquest bàsquet Igualada contra el que ja havien jugat en la pretemporada i contra el que havien acabat de perdent. Els de l'excoma van perdre per 61 a 65 en aquest segon partit a casa, en un partit que es va mantenir molt ajustat fins al final. Els Molletans es van endur al primer quart gràcies a una defensa molt agressiva, mentre l'Igualada es va mantenir ...mantenir l'expectativa. Dan va ser el jugador més resultiu dels de coma, ...amb una bona qualitat individual, ...mentre que Ausina va ser la rèplica... ...per part dels d'Igualada. Durant el segon període, la igualtat es va mantenir, ...tot i que els mulletans van baixar una mica... ...la guàrdia en defensa. Els dos punts de marge del final del primer quart... ...es van mantenir en arribar al descans, ...però en la represa, l'Igualada va sortir més centrat... ...i va dominar totes les facetes del joc. D'aquesta manera, van capgirar el resultat... i es van posar amb avantatge a l'electrònic. Els de Coma van començar quatre punts per sota l'últim quart, i ho van intentar tot per redreçar el marcador, però l'Igualada, amb molt d'ofici, va saber mantenir el seu avantatge i va fer impossible la remuntada mulletana. D'aquesta manera, i amb aquest resultat, com dèiem, els nois de l'ex Coma es mantenen en 13a posició, amb quatre punts acumulats, i amb aquest tercer partit, eh, en aquest eh, segon partit, en aquest cas a casa, havent perdut davant d'aquest eh, equip l'Igualada que sembla ser que els costa una mica d'acabar de vèncer. Tot això, hem de dir que el joc dels de va ser doncs, força bo, va estar al nivell d'aquesta categoria EVA, i malgrat que van baixar la guàrdia en algunes ocasions, i això doncs va fer que acabéssim perdent, s'ha doncs, de reconèixer que el resultat de 61 a 65 no està gens malament. Com dèiem, seguim amb bàsquet, però en aquest cas passem a parlar del club de bàsquet eh, escolar de la nostra ciutat, de l'escola Sant Gervasi, perquè us hem d'explicar que els del Sant Gervasi van tornar a perdre aquesta jornada passada en aquest eh, campionat masculí, en aquesta segona categoria. Els de l'escola Sant Gervasi s'enfrontaven contra el club de bàsquet Lloret, que és un equip que es troba a la part mitja de la taula classificatòria, i el resultat eh, d'aquest eh, partit va ser ser de 89 a 94 a favor dels de Lloret. En aquest sentit, també us expliquem que els de l'escola Sant Gervasi, després d'aquest partit, ocupen la tercera posició per la cua, és a dir, que es troben en les darreres posicions d'aquesta taula classificatòria, d'aquesta categoria masculina, d'aquest grup 1, d'aquesta categoria masculina del campionat de Catalunya de bàsquet. Així doncs, ara mateix, en aquests tres partits que porta jugats el club de bàsquet, de bàsquet de l'Escola Sant Gervasi. No n'ha guanyat cap i n'ha perdut, evidentment, els altres tres, i per aquesta raó doncs els punts que porta acumulats el mateix són tres. I una mica més de bàsquet, però en aquest cas bàsquet femení. Parlem del campionat de Catalunya femení del grup 1 on juguen les noies de l'escola Sant Gervasi i les noies de, del Franque Club de Bàsquet Mollet. Us hem d'explicar que les de l'escola Sant Gervasi van perdre en el seu partit contra el Vilassar de Dalt que aquest cap de setmana van disputar i que el resultat va ser de 71 a 52. Per la seva banda, les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet, que jugava contra el club de bàsquet quart, van perdre també en aquest cas per 51 a 64 en aquest partit d'aquesta jornada d'aquesta segona jornada de competició. Hem d'explicar-vos que amb aquests resultats les noies de l'escola Sant Gervasi es troben en la part mitja de la taula classificatòria, concretament en la setena posició, i que dels dos partits que han jugat, com sabeu, n'han guanyat un i ara mateix aporten tres punts acumulats. Per la seva banda, les del Franque Club de Bàsquet Mollet es troben en eh, la cinquena posició per la cua, també havent eh, guanyat un dels partits que han disputat. En aquest eh, cas, les noies de la nostra ciutat també acumulen tres punts. Cal dir que, tot i que es troben en la part mitja i la part baixa de la taula, aquests eh, dos equips molletans estan empatats a punts amb diversos conjunts, com per exemple el Parets, l'Olot, el Sant Joarenc, el bàsquet rubí o el salt. D'aquesta manera es troben a només un punt dels equips que lideren la classificació, que en aquest cas eh, comença en pal malgrat seguit eh, del quart del Vilassar i dels Roses. Així doncs, els dos partits que han disputat eh, les noies mulletanes aquesta setmana han estat contra els equips forts de la taula classificatòria. Per una banda el Vilassar contra les del Sant Gervasi i per altra les del quart que van jugar contra les noies del club de bàsquet eh, de Mullet del Franque Club de Bàsquet. Doncs malauradament sabem que ho sentiu molt, però hem arribat al final del nostre programa d'avui perquè ja som a punt d'arribar al punt de 3 quarts i amb l'arribada d'aquesta hora, doncs, com sabeu, finalitzen els nostres minuts disponibles aquí a Ràdio Mollet del Vallès. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres demà mateix a la mateixa hora de sempre, a dos quarts, aquí, a la nostra emissora, a la emissora de la nostra ciutat. Així, doncs, esperem que acabeu de passar un feliç dia, que us vagi molt bé i que gaudiu de l'esport? Fins a mà. Esports del dia.